Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt Lăcașul acesta, țara aceasta și toată cetatea și satul, de mânie, de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi și de moartea năprasnică, pentru ca milostiv, blând și lesniertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră, și să ne izbăvească pe noi mustrarea lui cea dreaptă, ce stă asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! auzi pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milosti fii nouă stăpâne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi.